doa ketika masuk madinah Allahumma Allahumma hadha haramuka wa amnuka hadha haramuka wa amnuka, amnuka fa lahmi fa harim lahmi wa dami wa dami wa sha'ri alannar alannar wa aminni wadami, min azabika min azabika yawma tab'asu ibadak yawma tab'asu ibadak waj'alni min awliyaika min awliyaika wa ahli to'atik wa ahli to'atik